Den 26 januari får en svensk mästare i Bandy, en 25-årig Bollnäsbo, sitt verkliga genombrott hos Lennart Tyland i radioprogrammet Karusellen. Ja, så var det ni i utanför Bollnäs som förra lördagen hade så svårt att gissa på där, de där tre sjungande herrarna och det var minst han inte så lätt. Eh, men eh, ni ska inte tro för det ni andra att de är borta i röste inte Här kommer en röst ifrån röste Som tillhör Gösta Snodas Nordgren Välkommen Snodas. Det vill säga centerhalven i Bollnäs bandylag Som blev svenska mästare i Just det ja. ja och det var du stolt för ja. Den dagen när ni fick åka till SM-finalen på stadion Då det är 27 000 människor och en där riktig folkfest där Det var väl en riktig dag för dig Snodas. Ja det måste man ju säga att det var. Ja, spännande Kul ja. Trevligt, det bästa som någonsin har hänt kanske Ja, det, det var det ju förstås Men det var ju en nackdel Och det var ju att eh, Vi måste ha fin kostym på sig Och det var man inte van vid alldeles Hur då menar du? Ja, man eh, Behöver ju inte ha det hemma precis, jämnt Men när man ska till Stockholm Så måste man ju faktiskt ha det <laughs> alltså du menar en kavaj och byxor i samma ja. tyg ungefär och ser snygg och prydlig Just det ja Tycker du inte om det? Ja, det Brukar lite, du inte ha det annars? Det är igen? lite ovant oss, Men man måste ju ha lika som de andra pojkarna Ja <laughs> <laughs> Brukar du aldrig ha det annars? Nej det är högt sällan Det har hänt någon gång Ja det har vi. Men det betyder att du tycker inte om att sitta inne i stugor och prata och gå på kalas och så vidare. Nej. Vad sysslar du med annars då när du inte spelar bandy? Ja, då håller jag på fiskar. I ljusnamn. Ja. Men det kan man inte leva på. Jo, då, det kan man om man inte har fallt för stora utsvävningar. <laughs> alltså, är du fiskare där året runt? Ja, nej. Jag... Inte alldeles året runt. Utan jag, jag har säsongsarbete och då så... Mm. Så får man god tid till fiske bredvid. Ja, du menar det att ströva i skogen och dra upp en öring då och då? Och det är lax och så vidare. Det är livet det? Ja. I ett par byxor och en smutsig skjorta och... Ja, man behöver inte ha någon skjorta heller. <skratt> Brukar du vara så sparsam? Ja. Vad vi inte hade klämt på dig när vi hade den här sparsamhetstävlingen för ett par veckor sedan medan en par karar hört talas om den? Ja, jag hörde det. Den har man nog säkert vunnit. <skratt> Ja, de klarar sig på någonting på 25 kronor, om jag minns rätt, nu i en hast, i en vecka. Det har man ju kunnat dela på fyra. Jag måste jag höra, vad menar du med det? Hur skulle du kunna leva då på, menar du på, på fem kronor? Ja, det blir fem det förstås. Fem, fem, ja. Hur skulle du klara på fem kronor? Ja, jag fiskar förstås och så bröd det är rätt så billigt. Och så har vi ju sötvatten. Dricka. Ja. Så jag tror det skulle gå på fem kronor. Och det kan du stå för också, för du röker inte. Nej. Och har inte några andra krav på livet i den vägen. Nej. Så då är ingen alls. Fisk och potatis och bröd och vatten, det är precis vad du behöver. Ja. Mm. Det skulle räcka. Det är härligt det när du står omkring i skogen då. Ja. Vad gör du då då? Ja. Skjuter man... du kråkor? <skratt> Jag är skotträdd Är du det, det? Ja uh -huh. Kanske en lyriker då? Mm Skogsfolk brukar ofta bli det Vad är det? Ja, du skriver du vers kanske eller? Nej Nej, Spelar du fjol? Nej då Men uh, sjunga kan jag ju Ja, vet du det? det det Kan du det säkert? Ja, jag, jag tror då det i alla fall <laughs> Ja, vi är ett sjungande folk och det är roligt det